Jumalan armoa ja rauhaa. Tervetuloa kaikki tähän sunnuntain jumalan palvelukseen ja sanan kuuloon. Mehän olemme Jeesuksen nimessä koolla. Näin ollen hän on meidän kanssamme. Ja mikä on kaikkein ihaninta, niin on se, että hän on meissä. Ja me olemme Jeesuksessa Kristuksessa.